Innal hamdulillahi nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya law la an hadanallah Wa ma tawfiiki wa la fikati illa billah Wa ma tawakuli wa la ahtimaadi illa ala Allah Wa shahadu an la ilaha ila Allah wahdahu la shariqa Laha shahadu anna siyidana muhammadan abduhu wa rasooluhu wa mahabubu Allahumma salli wa sallim wa barik ala siyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi yajma'in اما بعض فيا عباد الله وصيكم ونفسي المخطيه بتقوى الله عز وجل وخصكم على طاعه وطباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اقوالكم وافعالكم واحوالكم, وأحوالكم واذكركم بقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ja Ejuhel ladhina amenut tekullahe haqqa tukate Wa la temutunna illa wa antum muslimon Sadakallahul adhim Falemdrimet, lavdrimet i badetet i takojnë Allahut kërjusit botrave Sëndu e si kësaj botët dhe botës kjetër mëshirruesit dhe mëshirbërësit Allahun e falenderojmë ndersbah vetëm prej i ndihm, falje dhe udhëzim kërkojm falje prej Allahut xhelleshanuhu për të gjithë gjunaht tona të cilat i bëmë me di apo pa dië, hartazi apo sherozi, të mbaja apo të vogël kërkojm udhëzim prej Allahut nga që vetëm prej tij vjen udhëzimi atë të cilin ai e uzon nuk ka kush e largon nga kjo rrugë nuk ka kush e devion Atë të cilin aj e lënë në humbja, apo vezje se jetë në humbje, për shkak se ashtë që arru e vërtetën nga e pa vërtetën, e drejtën nga shremta, e bada nga e zezën, Përshka kësë gjendën miliona dhe miliardë argumente në horizont, miliona, miliardë argumente në vetë kërimin e njeri u si tjenje më e përsozur, njeri u mohën të gjithë këta argumente, zgjef epshet e ti, zgjef humbjen, nuk ka kushe u zënë përveç Allahut që në vëshantë. Dëshmen me bingë të të flotë se nuk ka zotë me meri që meriton të azurohet përveç Allahut njën të vetëm, pashash pa fillim dhe pa barim, dhe dëshmejmë se Muhammedi sallallahu alihu sallam është ropë dhe i dërguar i ti për të cilin nga zembra dërgujmë salavate dhe selam në bi atë kërjes të dashur dhe të zjedur të Allahu gjeleshanu në bi më të ndershmin nëftiren e tokës në bi më të më rraqë në bi më suesin e gjithë njërziz vullën e gjithë pengamberve Muhammedi në birin e abdullar dhe robin Allahu sallallahu alihu sallam Bi familjen e ti të ndershme dhe të vasërt Bi shokët e ti besnik dhe të sinjer Si dhe bitë gjithë ata të cilët Jëtojnë me të vërtetën në zemër të e në ditër e gjikimit Të ndëruar lezër besimta Jemi në muajnë Shaban E përi, përi, pikrisht gati në kahmezi i Shabanit Dhe vetëm Pargë ditë, apo më milë thonë, më pa, e, e, diav në diavë në ndajnë nga muaj madhështur mbreti muaj dhe muaj Ramazan. Ashtë si që dhe thash edhe në javën e kaluar, sërisht, jemi po në këtem dhe temën të cilën e kemi tituluar Shabani në të cilën jemi aktualisht në ata e beratit gjizma e muajt Shaban dhe Ramazani që përna afrojtë. Për nga meri sallallahu aleyhi vësillem të ndershëm dhe dhe ka sjaruar vlerën e këti muajt i cili neglijohet në hadithet e ti, ku në një hadithot dharik e shahru jefalu jef nesu Anë kurvejnë rëgjëbi o ramadan uafu e shahru turfa ufihil amalu ila rabbil alemin ki është një muajnë që njërëzit e neglijojnë mesë rëgjepit dhe ramazanit e në të ngritën veprat të këzoti botrave hadithin e transmiton në saju pra shabani është ur drejt ramazanit është muajnë për pastrimi është prekatikje dhe këthimi të këllahu gjëlesha në hum. Nata e beratit e cila është gjisma, apo nata e pes mëdhjet e këti muaj e gjash mëdhjet, është natë falje e jo rrisia të cilat janë shpikë në ta. Të ndashur gjemat, në këtë muaj pra gjendet nata e beratit, nas, nata e mesit e shabanit, të cilën e ka përmendur i dërguar i sallallahu aleyhi wa sallam në një hadith të ti kësatë. Jët <coughs> tali allahe ila halkihi äh, fi lejnatin nisfi min, min shaban fe jëgë firu li gjemiëj halkihi illa li mushrikin au mushahin. Thot i tërguar i sallallahu aleyhi vësallam, Allahu shikon robrit e ti në natën e mesit e shabanit dhe i falë të gjithë përveç ati që bën shirkë dhe ati që mban urejtje. Dhe këtë, këtë hadith e transmiton i bën magje në sunenin e ti. Pra mesajji nga ki hadith është i qartë. Jo risi. Jo dhurrimet e shfinkura, të, të cilët i ndëgjoni ka bën, jo nata, jo namazi i Beratit, jo namazi i Regaibit, jo dhikre enkas për kët nat, por në kët nat çka duhet të bëhet me vërtet, me hadith, jo me bibat. Në kët nat është mirë mjetu në vetminë, në veten e tij të bën pendim të pendohet për gjuna dhe të hijë në Ramazan i pastër. Ësht pastrim zemre dhe pajtim me njerëzit. Pra, Ramazani po na vjen të ndershm vëzhgë. Dhe para se me ia ja hap dyert të shpjavet tona që të hem, duhet i hapim dyert të zemrave tona dhe ta mirpresim Allahut dhe ta presim me dashuri. Pra Ramazani po afrohet për jo të gjithë që ishin me ne vitin e kaluar, do të arin këtë Ramazan. Para pak ditë është të ndershën blizër, ju në dëgjuat, apo thjeshtë partje, njëri cili ka qenë në mesin e të gjallve, fatketsisht tash këtë Ramazan, nuk mund të arin, pra këni në dëgju, e kemi para qitë, ka ndru jetë pra sahit qalakë, Vorimi të cilit bat të hanën në varezat e frankentalit. Pra të ndërshëm dhezër, sot a i nuk është në mesin e të gjallëve. Ramazani erën dhe vjenë edhe pak ditë, por atë dhe shumë të qërë nuk i gjennë në mesin e të gjallëve. E Allahun që dhe shanën u nga kujton, nga banë me dhije, nga të rek vretin, ku thotë kullu në fësin dha i ka të lmeutë gjdo shpirë të të shionë dhekjen. Ata të cilë, nga viti i kaluar, kanë qenë të përcaktuar, për kalun nga kjo bot, ki Ramazan nuk i gjenë në mesin e të gjallve, ndo shta edhe neve, nga që nuk e dim, edhe dia, nga që ne nuk e dim, edhe nesër, dhe nesër a mund të jetëm. Paralemrim i përgamerit sallallahu aleyhi wasallam, Pejgamberi Amin selam na para Ismailon për, për muajin e Ramazanit dhe për vlerën e këtij muaji ku thot i humbur qoft ai që arrin Ramazanin dhe ai kalon pa ju falur mëkatet. Pra për shumë njerëz të ndershëm vëzhon Ramazani vjen ashtu siç kanë ardhur gjithë Ramazanet ndër vite, por kalon ti as që e di dhe është fjeshtë si gjithë mujtë të gjirë dhe nuk asë nuk e ndalon vetën e ti nga harame po asë nuk e shëngon vetën e ti të bëndvepra të mira e në hadiz të cilën e transmiton të tërmidhiju për nga merja islam ja të mhegë vrejtën këtere personave dhe sot i hungur që ofta i që arrin Ramazani dhe kalon pa ju falon makatët Pitja sot në këtë hudbe për ne është, jo kur fillon Ramazani, nga që datët e, e, i dim, im sakije gjitha ndej, jetëm me një kolë dinamike, kur le, le, le, lejmërimi për në qastë, por pitja për ne është, a dhe të jem unë gjallë për ta pritur. Mm. Mesash, këshilë, Parasit të vi Ramazani pajtoj zemrat me njëzit, kërko falje nga Allah, shto namazet le zë Kur'an, nga që Ramazani është muaj i Kur'anit, i zvritje se Kur'anit, përgatitu shpirtrisht për këtë muaj. Shabani është të bitje për Ramazan, jo muaj në këtë i zhenëse, dhe në fund, krejt në fund, i lutëm i Allahu qërlesha në ruhu Allah, na beko në muaj në Shaban. O Allah, na i falë më kahte tona, na i pastro zemrat tona, na mund sot arim Ramazani në mesin e të gjaldhe. O Allah, nëse na e merë shpirtin, na e merë me iman. O Allah, nëse jemi larguar ga rruga yte, na afro. Nëse i groni me zvete, na pajto, nëse dhe një gjunahe, mos në shënaf, Nëse nëjë këshëlua, nëjë falë ato, nëse smuremi në shëro, nëse vdesim në më shiro dhe gjithmonë pranë neshë që ndra. O Allah që ndra pranë neshë atë ditë kur emri ynë do të harohet, kur varri ynë do të shkatrohet, kur prindi pre e vladit dhe e vladit prej prindi do të largohet, kur veprat para teje do të peshohen dhe vetëm më shirat jote do të kërkohet që ndra pranë neshë dhe mosje kundrë neshë, a ja, Rabbel Alemin. O Allah mësë në sprova ma që ka së mund të përvalojnë. Bashme sprova të në jep durim, me anë të durimit në mundësok në i cimë të ndë dhe të arim i ja, arat pële alemi. O Allah mësë në mërë shpirtin, vetëm atër kur ti të jeshi kënaqër me ne. O Allah në jep të mira në këtë bot, por mësë i banë prioritet dhe tjelin torin, por bërin mjetë për të arit në i cimë të ndë dhe. Në jep mira në botën të jetër, Zhen amrabri ziyarit tajahnimit, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alameen. Ala inna asana al-kelam yu'ablaq anidhan. Kelamullahi malikil qadri al-azzeez il-alam, kama qala Allah tabarika wa ta'ala fi ashrafi al-kelam. Wa iza qriya al-kur'an, fashtam yuula. Wa ansitoola alakum terhamun. A'udhu billahi min ashshaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna d-deena inda Allahi dan islami. بارك الله لنا الحمد لله حمدا <لله> كثيرا كما امر واشكرك تعالى وهو الذي واضع الميزان لمن شكر بعبد الله اتق الله تعالى فيما امر وانتهوا اما ان هنا وسجل اخرج حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا استولى سر علموا ان الله تعالى امركم بامر امين فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا, صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد Këma barakta ala ibrahim, wala al ibrahim, fi l'alemina, innëka hamidun majid, ibar allah, innë allah yëmru bil al-adl, wal-ihsani, waita i bil-kurbah, وyëmhane al-fakshai, wal-munkari, wal-bani, y'aikukum, l'allakum tëvkërun, wa'akimu s-salam.